Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min a'malina May yahdihillahu fala mudilla la Ashhadu an la illallah wahdahu la sharika Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Amma ba'ad Khalifuddin Rahimani wa rahimakumullahu jami'an Pada kesempatan Pagi hari yang berbahagia ini Sedikit kita akan membahas sebuah faedah yang dalam hal ini akan ambil dari Kitabul Ilm yang sahih Bukhari. Ana tertarik pada satu bab yang ada pada Kitabul Ilm sebagaimana kita tahu bahawa Imam Al Bukhari rahimahullah membagi atau meletakkan dalam sahihnya abwab bab-bab ilmu atau abwab judul-judul bab untuk hadis-hadis yang beliau riwayatkan sekaligus itu menunjukkan istimbal kesimpulan-kesimpulan beliau terhadap hadis dan fikih beliau terhadap hadis yang beliau riwayatkan di sini terdapat ba' tahridin nabi sallallahu alaihi wasallam wafda Abdul Qais ala an yahfazu al iman wal ilm wa yukhbiru man wara'ahum ba' tentang dorongan nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap keputusan Abdul Qais untuk ayahfadhu al-ilm. Ayahfadhu al-iman wal-ilm. Untuk mereka mau menghafal iman dan ilm. Karena memang ta'lim, itu ta'limul iman wa ta'limul -ilm. Ta ta ilm. Belajar iman dan belajar ilmu. Dia harus beriman terlebih dahulu Beriman kepada Allah Ta'ala Beriman terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Beriman terhadap Al-Quran Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan dia melajari ilmu yang ada padanya Dan itu tidak sekedar dia mempelajari saja Mendengar saja Bahkan tidak cukup hanya ditulis saja, namun ayah adalah dia menghafalnya. Ayah al iman al ilm wal ayuh man waraahum tidak berhenti pada dirinya saja, dia menghafal ilmu iman dan ilmu tersebut, tapi kemudian ayuh biru dia menyampaikannya man waraahum kepada orang-orang yang ada di belakang dia, keluarganya istrinya, anak-anaknya, lingkungannya, masyarakatnya. Man warahum yang ada di belakang mereka. Ini bab yang boleh diletakkan untuk hadis yang akan diriwayatkan. Menunjukkan betapa ini adalah satu masalah yang penting, yaitu seseorang ai al-iman wal ilm. Menghafal iman dan ilmu dan kemudian menyampaikannya. Sebagai bentuk tanggung jawab dia Abil khusus Apabila dia sebagai seorang Kepala rumah tangga, Sebagai seorang suami Sebagai bagian dari ar-rijal yang, yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ar-rijal Qawwamuna ala An-nisa al al Dia punya tanggung jawab untuk Ikhbarul ilm Menyampaikan ilmu yang dia dapatkan kepada mereka. Kemudian sebelum meriwayatkan hadis Al-Bukhari menyebutkan perkataan seorang sahabat yang ini merupakan rangkaian hadis yang sahih juga sebenarnya. Di mana di bab atau tempat lainnya Al-Bukhari meriwayatkan perkataan sahabat ini secara lengkap secara marfu' dengan sanad yang marfu' hingga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ia diberi mikir berkataan sahabat ini wa malik ibn al-huwairith qala lana an-nabiyyuh Sallallahu Alaihi Wasallam kata sahabat malik bin al-huwairith bahwa nabi berkata kepada kami yang malik-malik bin huwairith ini datang kepada Rasul bersama sejumlah sahabat yang lainnya untuk belajar untuk mendengar ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama beberapa hari. Kemudian setelah beliau melihat mereka cukup lama tinggal bersama bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sudah mulai rindu dengan keluarga yang mereka tinggal, maka Nabi mengatakan ucapan ini, qala lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam irji'u Ila ahlikum fa'allimuhum Kembalilah kalian kepada keluarga kalian Fa'allimuhum Dan ajarilah mereka Tanggungjawab Setelah dia belajar ilmu dia Disuruh kembali oleh Rasulullah s.a.w Pulang ke rumah masing-masing Apa tanggungjawabnya? Fa'allimuhum Berilah pengajaran kepada mereka, ajarkanlah ilmu yang sudah kamu pahami, sudah kamu naam hafalkan kepada mereka kemudian Al, bu al Bukhari al-Bukhari rahimahullah hadbathana Muhammad ibn Bashar kala hadbathana gunder kala hadbathana syu'bah an-abdi jamrah kala kuntu utarjimu baina abbas wabainan nas Abbas. Failah wa Ibnu Abbas. Naam, kata Abu Jamrah beliau sebagai mutarjim antara sahabat Abdullah bin Abbas dengan bainan nas. Mutarjim di sini menyampaikan suara. Suara sahabat Ibnu Abbas kepada umat yang ada, kepada para pendengar yang datang kepada beliau. Faqala Inna wafda Abdul Qais ata an sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas menyampaikan kisahnya menyampaikan hadis yang beliau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kata beliau sesungguhnya utusan Abdul Qais datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala manil wafdu Au manil qawm Kalu rabi'ah Fa kala marhaban bil qawm Au bil wafdi Gaira nadam Ketika utusan ini datang kepada mereka Maka Nabi bertanya siapa utusan ini Atau siapa kaum ini Kalu rabi'ah Mereka menyatakan rabi'ah Ya kami dari bani rabi'ah maka disambut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala marhaban bil qaum Atau bil wafdi ya marhaban drabat atau dengan para kaum ini atau al wafdi para utusan ghaira khaza wa la nadama. sambutan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam Qalu inna na'tiku min shaqatin ba'idah wa bainana wa bainaka min kuffarin mudarr Maka kata wafd Abdul Qais mereka menerangkan maksud kedatangan mereka menjelaskan kenapa mereka harus datang pada kesempatan itu apa tujuannya apa latar belakangnya Maka mereka menjelaskan Inna nak kita nimshuk katin Kami datang kepada Engkau ya Rasul dari daerah yang jauh, dari lembah yang jauh. Wabainana wabainakah walhai. Sementara antara tempat tinggal kami, desa kami, kampung kami dengan Engkau ya Rasulullah dengan Madinah ada halai terdapat qabila ini siapa itu min kuffar mudhar qabila kafir yaitu kafir Bani Mudhar nah sehingga mereka terhalang untuk bisa datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena harus melewati kampungnya Bani Mudhar yang mereka itu masih, ka masih kafir wala lastati an naqtiyaka illa fi syahri haram maka kami tidak bisa datang kepada engkau ya Rasul kecuali pada bulan haram karena di kalangan jahiliyah pun mereka mengetahui dan menghormati bulan-bulan haram bulan-bulan eh, haram mereka tahu pada bulan itu tidak boleh terjadi kezaliman tidak boleh terjadi peperangan Kalau sudah bulan haram Ia, yaitu bulan apa saja Zulqaada, Zulhijjah Al-Muharram dan bulan Rajab Empat bulan dalam setahun Mereka pada bulan-bulan tersebut Tidak boleh terjadi apa Peperangan apapun Penyerangan apapun nah, Tidak boleh bahkan terjadi Kewaliman apapun di bulan-bulan tersebut Sehingga termasuk Bani Rabi'ah, Bani Abdul Qais ini bisa memanfaatkannya. Iya, orang-orang kafir melihat kaum muslimin dibiarkan oleh mereka pada bulan-bulan tersebut, tidak karena apa mereka faham, tidak boleh terjadi peperangan pada bulan itu. Hanya saja kadang-kadang mereka karena hawa nafsu, iya. Kalau tertaksa butuh perang iya. Harus perangai saat ini Tidak boleh ditunda Maka Supaya tidak melanggar aturan Bulan haramnya yang digeser oleh mereka Ia, Bulan haramnya yang digeser Misalnya ini sekarang bulan muharram contohnya Karena ada ketampingan Sekarang bukan bulan muharram, Diganti menjadi bulan sofar Ia, Yang dikenal dengan apa? An-Nasi Mengganti-ganti bulan Bulan yang ada Sehingga mereka meletakkan bulan-bulan itu Sesuai dengan kemauan mereka Fahasyahid adalah Dari penjelasan ini Bani Rabi'ah Tidak bisa Setiap saat, setiap waktu Datang kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Karena terhalangi oleh kampungnya Bani Mubar yang kafir Nah mereka bisa dengan aman Ya, bisa dengan aman melalui kampung mereka yang kafir ini Pada bulan-bulan haram Fala nastati an tiaka illa fi syahrin haram Famurnah bi amrin mukbiri bihi man wara'ana Nadhul bihi aljannah Subhanallah Niat sidqul iman Kejujuran iman mereka ya kawan Maka setelah mereka menjelaskan Kenapa mereka datang pada bulan itu mereka sebutkan bahawa tidak bisa mereka datang Setiap saat, setiap waktu Kecuali pada bulan-bulan tertentu saja Kemudian mereka menerahkan tujuannya Maka famurnah di amrin Perintahkan kami ya Rasul Dengan sebuah perintah Nuhbir dihi Manwara'ana Yang dengan perintah itu kami akan menyampaikannya kepada orang yang belakang kami ya, Kampung kami, desa kami Masyarakat kami, keluarga kami Apa tujuannya? Bihi yang dengan itu kami bisa masuk aljannah tujuan yang sangat tinggi tujuan yang sangat mulia tujuan yang sangat luhur maka inilah yang hendaknya diletakkan oleh setiap para talabul al-ilm ini ada yang bersuara rekamannya ada yang bersuara betul Orang lain mesti. Nah, dengan tujuan yang sangat mulia ini, maka hendaklah umin yang menjadi tujuan setiap para talabatul ilm. Ia ya, ni apa? Tidak ada tujuan lain. Bukan karena kepentingan dunia, bukan karena ketenaran, ya, bukan karena ingin meraih sebuah kedudukan atau jabatan tertentu, atau ingin dia mendapatkan pekerjaan tertentu tapi semata-mata nadkhul bihi aljannah dengan itu saya bisa masuk apakah kami bisa masuk Al-Jannah apa tujuan dia belajar apa tujuan dia ta'allum apa tujuan dia menghafal selama ini apa tujuan nanti dia berdakwah menyampaikan ilmu yang ada badannya kepada umat nadkhul bihi aljannah dengan itu kami bisa masuk Al-Jannah, sebuah tujuan yang sangat mulia. Nam, fa'amarohum di arba wanaha hum an arba. Kemudian Rasulullah memerintahkan mereka dengan empat perkara dan melarang mereka dari, dari empat perkara. Ada hadits. Agama, agama tidak lain berisi al-awamir wa anwaib. Kata amarahum bil iman billah anzal jal wahdah. Maka Nabi merendahkan mereka dengan iman kepada Allah satu-satunya. Pertama kali diajari iman. Karena ini prinsip yang sangat penting dalam dinunah. Naam. Iman kepada Allah taala satu satunya tauhidullah taala yang dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ayu syai'in afdal maka pertama kali beliau menjawab al imanu billah qala hai tadrimun al iman billah wahda taukah kalian apa itu iman kepada Allah satu-satunya Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian dirinci, dijelaskan dan dijabarkan oleh Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam, qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus wa itauz zakah wa saum ramadhan wa tu'tu al khumsah ini rincian apa itu al iman billahi taala wa lahum al dabba wal hantam wal muzaffat qala shu'ba ruba qala an Kemudian Rasulullah melarang mereka dari ad dabba dan dari al hantam dan dari al muzaffat Kemudian yang keempat, an-nakir atau al-mukayyar. Ini semua dalam nama-nama bejana, ya, tempat air penampungan air, wadah begitu. Yang apabila anggur diletakkan di situ dengan tujuan dijadikan nabi, itu menjadi lebih cepat. Prosesnya tidak hanya sekedar menjadi Nabi Tapi cepat menjadi khamer Karena sebelum menjadi khamer Dia menjadi Nabi terlebih dahulu Nah kalau ditetakkan di tempat-tempat ini Dia lebih cepat untuk menjadi khamer Sehingga dikira itu masih Nabi Ternyata sudah menjadi khamer Maka dilarang oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam Nah, sudah Beliau mengajari mereka Memerintahkan mereka dengan empat perkara tadi Dan melarang mereka dengan dari empat perkara tadi qa la wa akhbiruhu man waraakum iya bila bercabda hafalkan oleh kalian apa yang sudah diterangkan tadi yang sudah dijelaskan tadi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam nah tentu saja alhifzu itu ada hizz sudur habihit alkitaba naam wa akhbiruhu man waraakum enggak cukup sampai di situ saja tapi kemudian apa beritakanlah ini apa yang sudah kalian pelajari ini apa yang sudah kalian fahami ini dan sudah kalian hafal akhbiruhu man waraakum beritakan kepada orang yang ada di belakang kalian ini syahid dari bab Al-Bukhari rahimahullah telah meriwayatkan hadis ini Hadis yang beriakit ini terkandung sekian masail terkandung sekian pembahasan, salah satunya adalah yang beliau garis bawahi yang beliau tekankan pada bab atau yang terkait dengan kitab al-ilm ini adalah bagian terakhir dari hadis ini, yaitu ihfaduhu wa akhbiruhu man warakum, wa illa Al-Bukhari telah meriwayatkan sebelum di kitab al-ilm, meriwayatkannya di kitab al-iman Beliau telah melihatkannya dengan apa? Kita, di kitabul iman Yaitu pada bab al-humus minal magman minal iman Karena ini pun terkait dengan pembahasan tentang al-iman Nah, yang terkait dengan kitabul ilim adalah Perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada wafdi Abdul Qais Setelah mereka datang dan menjelaskan maksud kedatangan beliau, kedatangan mereka kepada Rasul. Kemudian diajari ilmu. Diterangkan ilmu kepada mereka. Diterangkan iman dan ilmu. Kemudian Rasulullah s.a.w. menekankan kepada mereka. Ihfaduhu eh, wa akhbiruhu man wara'akum. Ya. Maka hafalkanlah. Maka. Kemudian apa? Setelah itu beritakanlah kepada orang-orang yang ada di belakang mereka. Kemudian, ikhwani fill rahimani wa rahmakumullah. Hadis ini disamping menunjukkan kepada kita tentang sebuah adab, min adab talab ilm yaitu al-hifat, hifat hifat ilm ini termasuk diantara adab seorang talab al-ilm, di dia belajar, tidaklah dia menyianyakan ilmu begitu saja. Kemudian diantara adab talab ilm yang ditunjukkan oleh hadis ini pula, tanggung jawab untuk menyampaikan ilmu itu kepada umat, al-khusus, yang paling utama adalah keluarga. Yang paling utama adalah keluarga. Karena itu di asar yang belum util dari riwayat Malik bin Al-Huwyif radhiyallahu anhu, sabda Rasul irjau ila ahliikum. Ini yang paling pertama untuk mendapatkan hak ta'lim pengajaran. Pertama kali yang terdekat adalah ahliikum keluarga kalian. Nah, ini tanggung jawab ini adab di antara adab talabul ilmi adalah dia memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan secara ilmiah ya kepada orang yang di belakang mereka terutama keluarga. Dan inilah amanah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap kepala keluarga, setiap suami, setiap ayah sebagaimana dalam ayat ya ayuhalladzina amanu ku uh, anfusakum wa ahlikum narah wahai orang-orang beriman ya jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka tidak bisa menjaga dari api neraka itu ya kecuali dengan apa iman kecuali dengan iman takwa dan ilmu dan tidak akan bisa meraih itu semua Kecuali dengan cara mereka mengajarkan apa itu iman, menjelaskan bagaimana itu ilmu, apa itu taqwa. Nah, ini diantara asbab min awamil asbab, sebab yang terbesar untuk kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Khairul Fiduin Rahimahni Warahmatullahi Wabarakatuh. Kemudian yang berikutnya adalah dua bab setelah bab ini. Bab yeah. Bergantian Berjadwal Dalam hal ilmu nah, Kita tidak bisa memungkiri Bahawa seseorang itu memiliki Banyak kewajiban Banyak kebutuhan Banyak keperluan yeah. Yang mau dan mau dia harus Membagi waktunya Ya, mengatur pekerjaannya. Nah. Kenapa? Karena diantara tugas dan kewajiban dia adalah ilmu. Nah, maka dia mengatur supaya jangan sampai dia tertinggal dari ilmu itu di satu sisi, di sisi yang lainnya supaya dia bisa tetap melaksanakan kewajiban tugas yang ada padanya. Maka salah satunya adalah dalam dengan cara adzanawub bergantian dengan dalam hal ilmu bergantian dengan tetangganya, bergantian dengan temannya, ia ya, enggak bisa hadir sehingga dia mungkin satu hari atau satu waktu enggak bisa hadir diwakili oleh temannya yang kemudian waktu yang lainnya kesempatan berikutnya atau hari berikutnya sebaliknya sang teman yang tidak bisa hadir dia yang mewakili temannya tersebut. Untuk kemudian pada waktu tertentu Malam harinya misalnya Mereka saling bertemu Untuk mendapatkan Yang tidak hadir menanyakan Apa yang disampaikan pada hari itu Dari ilmu Yang disampaikan pada hari tersebut Yang kemudian pihak yang hadir Menyampaikannya dan menukilkannya Dengan ilmiah Dan amanah kepada Temannya Namun yang perlu diingat Bahwa talab al itu ada minyab taksi ilm mempelajari atau mempelajari prinsip-prinsip ilmu, ya, mempelajari ilmu-ilmu yang wajib. Nah, dan yang kedua minyab atau at memperluas ilmu, ya, memperluas ilmu. Yani yang pertama adalah mempelajari ilmu yang sifatnya wajib. Bukan dalam hal memperluas Tapi dia mempelajari, membutuhkan Dia mem belum memiliki ilmu itu Dan dia wajib mem memiliki ilmu tersebut Nah, yang sifatnya prinsip Mempelajari usulul iman Mempelajari arkanul islam yeah. Ini minbab dikasih Yang kedua jenis kedua adalah Minbab tausiyah Atau at-tawassu' fil ilm Memperluas ilmunya Nah, dia sudah tahu tata cara salat tapi dia ingin memperluas Untuk mengetahui apa? Adillah Nah, untuk mengetahui secara lebih rinci Hilaf di kalangan para ulama Ini membuat tausiah memperluas ilmu Nah, At-Tanawub ada pada jenis yang kedua At-Tanawub fil -il ilm Itu ada pada jenis yang kedua Bukan pada jenis yang pertama Bukan pada jenis yang pertama Qala haddadana abul yaman قال أخبرنا شعيب أن الزهري حق. قال أبو عبد الله وقال ابن وهب أخبرنا يونس أن ابن شهاب أن أبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور أن عبد الله بن عباس أن عمر قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أميه بن زيد وهي من عوالي المدينة Wkna nta wabu al nuzulah al Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata dari Sahabat Abdullah bin Abbas, dari Sahabat Umar, Umar Khatab, radhiyallahu Anhum Jami'an. Kata Sahabat Umar, aku dulu aku dengan Salah seorang tetanggaku wajarin li minal ansar Dari kalangan Ansar Fi bani Umayyah bin Zaid Di kampungnya bani Umayyah bin Zaid Wahia min awalil madina Yang kampung ini terletak di dataran tinggi madinah. Maka kata Umarul Khattab Dan kami Siapa? Saya beliau dengan Tetangganya ini Natanawabu Saling bergantian Natanawabu an-Nuzul Ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk menghadiri Majlisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yanzilu yauman Wa anzilu yauman Sehari dia yang turun Untuk hadir Iya. Yeah. Wa anzilu yauman Dan aku sehari berikutnya yang turun Iya. Yeah. Fa yadzaltu yatihu bi khabari zalika al-yawm min al-wahyi wa ghairihi. Kalau aku yang turun, ya, maka berikut malam harinya aku yang datang kepada dia. Untuk apa? Menyampaikan apa yang ada pada hari itu, yakni wahyu yang turun pada hari itu ataupun keterangan-keterangan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari itu. Tak cuma yang penting berjadwal tapi ada tak? Memang ada benar-benar upaya untuk menerima, untuk mendengar apa yang ada pada hari itu. Tak dibiarkan yang penting kamu yang hadir. Iya. Sekarang saya yang hadir, kemudian kita saling ketemu lah, ketemu apa hari itu. Ada Umar, ada sahabat Umar. Kalau aku yang turun, maka aku datang kepada dia untuk menyampaikan wahyu dan ilmu yang sampai pada hari itu. Nah. Ya, sehingga menukilkan kepada temannya dengan penuh amanah. Dengan amanah. Wa idza nazala fa'ala Kalau <tuk> dia yang turun, maka dia melakukan hal yang sama. Seperti itu. Maka ikhwani fill din rahimani wa rahimakumullah, di sini ada sebuah syahid Bagaimana kesintaan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap ilmu Dan bagaimana upaya mereka yang besar untuk tidak tertinggal Sedikit pun dari ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk tidak sampai luput dari faedah Di majlis-majlis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh hafidz ibn Haja dalam syarahnya wa fihi an al taliba la yughfal an al nazar fi amri ma'ashi li yasta'ina ala talab al ilm wa hadis ini menunjukkan bahawa seorang talib seorang talibul al ilm jangan lupa untuk melihat pada Atau untuk memperhatikan urusan Ma'ashihi, kehidupan dia Supaya apa? Li yasta'i ma'ala Talabul ilmi wa ghairihi Supaya membantu Ya, membantu menunjang Memperlancar Talabul ilmi yang dia lakukan Ya Bukan malah menyibukkan Bukan malah menyibukkan dia dari talabul ilm. Justru supaya talabul ilmunya semakin lancar. Contohnya, semakin bisa membeli alat-alat tulis yang dia butuhkan untuk talabul ilm. Nah, atau bahkan sebelum itu dia butuhkan untuk makan dia sebagai seorang talabul ilm yang dia butuhkan. Bantu karena talabul orang talabul ilm butuh makan. Bisa talabul ilm tambah makan. Nah, ini contoh. Yasta'in bihi ala talabil ilm Bukan malah menyibukkan Banyak orang Yang terperangkap Dengan jirat-jirat syaitan Punya usaha kecil misalnya Oh masih merintis ini Nanti kalau sudah Punya motor satu iya, Saya akan belajar konsentrasi. Ini masih merintis Ya maklumlah Jadwalnya apa Taklimnya kadang-kadang datang enggak? karena mereka usaha. Nanti kalau saya lancar usaha saya, saya akan ajin belajar. Diingatkan Ya Fulan, dari mana tak? Taklim. Ya ini masih sibuk goreng masih ini. Terus belum ada motornya ini harus naik sepeda pancal ini. Jadi arusan. Oh ya, kalau dah motor nanti ya ini tajap ya harus dapat penghasilan sekian. Ada motor nanti akan lancar belajarnya. Punya motor satu. Kalau ada motor dua, lebih luas lagi. Tak hanya kecamatan ini tama sarannya, tapi bisa kecamatan yang lainnya. Ya, waduh, kalau naik motor dua, kehujanan. Kalau musim hujan, tak lancar. Kalau ada mobil lebih enak. Terperangkap dia. Nah, akhirnya apa? usaha, bisnis ataupun toko yang dia kelola, akhirnya justru menyibukkan dia dari talabelum. Berarti, eh, oh, kita talabelum kan harus. Punya pekerjaan, harus punya penghasilan, yeah, ya betul. Tapi apa khabar Hawad? Lias taina ala talabillah. Untuk menunjang talabillah. Jangan sampai justru itu menyibukkan dia dari belajar ilmu. Nah dan alhamdulillah, sebagian dari tulah pada masa ini itu memang ada. Ya mereka masih Alhamdulillah ada orang tua Atau bahkan ada fasilitas Dari ma'ahat di beberapa ma'ahat Nah ini kesempatan Untuk mereka apa? Bisa taferruh benar-benar konsentrasi dalam Talab al-ilm Nah karena kebutuhan mereka sudah dicukupi Ima oleh orang tua Atau oleh pihak-pihak yang lainnya Alhamdulillah ini merupakan sebuah Kemudahan yang Allah berikan Kepadanya dan di sana ada yang tidak Ada yang tidak mendapatkan kemudahan itu Mau tidak mau dia harus bekerja. Mau tidak mau dia harus memiliki pemasukan sendiri yang mandiri untuk menyambung hidup dia. Nah, nah. maka diantaranya adalah dia bisa menerapkan cara ini. Ia yeah. apa yang disebutkan di sini, bat atau nawud fil ilm. Termasuk juga dari kalangan para muda zawijim, yeah, yang berkeluarga. Nah, bila memang tidak ada. Huh? Kesempatan lagi Maka bisa dengan cara At-tanawub nah, Tapi sekali lagi At-tanawub dimana ya kawan Letaknya Pada ilmu yang sifatnya apa Memperluas ilmu Kalau memang dia belum faham tentang ilmu tawhidil asma'ul sifat Ya Dibuka pelajaran tawhidil asma'ul sifat Yang itu wajib bagi dia Misalnya ba'dal asr, Maka dia harus Supaya kan Gak ya, berlaku at di situ. Misal Contoh Nah. Tapi kalau di sana Memperluas ilmu tersebut Ya, belajar mustalahul hadis Contohnya misalnya Atau yang lainnya Maka dia jangan sampai tertinggal Dari jadwal tersebut Maka diberlakukan dengan cara bagaimana At-tanawub Wa fihi anna taliba la yalfal Anin nazar fi amri ma'ashuhi <tuh> <tuh> Jadi dalam hadis ini menunjukkan bahawa seorang talabul ilm jangan sampai lalai dan berhatikan kepentingan kehidupan dia supaya membantu dia dalam talabul ilmu ma bil hazm fi al sual dengan kata dia memiliki apa? Al hazm. Konsistensi yang kokoh, yang kuat. Fi al sual an yafutuhu yama ghaibati untuk bertanya menanyakan tentang ilmu yang dia terliput darinya pada hari ketika dia tidak hadir. Nah, ini kadang-kadang yang juga maunya tanawub tapi abah nggak pernah tanya, dia ya, dibiarkan gitu aja. Nah, ya, yeah. nah, ini yang kadang-kadang maunya tanawub tapi nggak memenuhi syarat tanawub yaitu apa ada upaya menanyakan apa yang dipelajari pada hari itu. Ya. berangkat kerjanya pagi. Ya, Bulan. Nanti kami yang hadir ya. Oh iya. Pulang kerja jam 7 malam. Pelajarannya ba'dal Asar. Nah, jam 7 malam batang rumah sudah capek, enggak sempat tanya, tidur dia. Besoknya kerja lagi, enggak sempat tanya sama temennya apa. Ya, ini bukan tanah obat yang sebenarnya. Eh, ini bukan Tanawub yang sebenarnya. Namun ada al-hazm. Nah, fihqul amma yafu amma yafu tuhu, yama Untuk dia bertanya tentang ilmu yang dia terlupa darinya pada hari dia tidak hadir. Nah, mungkin itu yang bisa anda sampaikan pada kesempatan hari ini pagi ini kalau lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh